Zortzigarren unitatea. Atarian, dieta osasuntxua bi. Nik asko zaintzen dut dieta. Etxean bazkaltzen dut egunero eta asteosoko menua, gutxi gora bera, antolatuta izaten dut. Egunero jaten ditut frutak eta barazkiak. Lekariak, dilistak, garbanzuak, babarrunak, astean bitan jaten ditut. Eta harraina astean irutan edo gehiagotan. Aragia oso gutxitan jaten dut. Janaria gatz gutxirekin prestatzen dut. Eta egunean bi litro ur daten dut. Ez dut gozorik probatzen. Azukrea oso txarra da gorputzarentzat. Zer jaten dugun zaintzen ezpadugu? Halferrik.